je praksa kod nas da da redom čitam pitanje odmah automatski odgovaram kao što je do sad bilo. Pa tako zelao pomoć da, da počnemo. Ja se nadam da me dobro čuvate i da možemo da startamo. E, prvo pitanje je bilo. <clears throat> Nako selam, aleikum selam svima kod nas. Kaže e, kakave to mursal, e, e, mursal sahi mursal hadis i na koje se vrste dijeli, da, da li se može dokazivati s njim kada su u pitanju šerijetskih tekstovi, da vas na nagradi. Činili sa ti dobro sjećan, pitanje već bilo. U prošljim predavanjima. Naime, morsel sahih hadis, morsel hadis je u osnovi, znači hadis, za, u kojim tabi in, kaže tabiin znači nəshab kaže da je rekao Allahu poslaniku to i to i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio to i to i to je slično znači u tom senedu u lancu prenosila se senod nedostaje ashab i zato se zove mursel mursel znači ascela yorsilova naracija znači posla znači odasla nabis ali bez ashaba. e uh, mursel hadis je uh, vrsta slabog hadisa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 Detalj među njima, da i ne spominje, prošli put smo glavnom Uglavnom, uh, uh, Mursel Hadis je slab Hadis i ne može biti sam po sebi dokaz u određenom pitanju. Ako nema drugi Hadisa koji ga podupiru u tome, ili ako nema jel, a, ako nema jel, neki drugi ševijenski dokaz koji podupiru to pitanje. On sam po sebi ne može biti dokaz ili nije jak dokaz. Uh, dalje...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 Nači klanjač mustehab je, a povećinu će njaka mustehab staviti sutra, odnosno prevdu, ispred sebe. Znači, bilo šta, što je u visini uh, otvilike 20 centi najmanji. Uh, čak ima hadisu, pa rečeno, čovjek nema ništa, ni, nikakav šta, ništa drugo, da makre pouče crtu. Ako u, tom, u tom hadisu ima, ima govor oko njega bilježiga afmed i im, namađe, im, ima oko, vjerodost u hadisa, ima dosta govora uglavno znači, po većinu čenjaka sunet da se stavi nešto ispred klanjača. I to na mjestu, znači, na mjestu gdje pada na steđdu i od tog mjesta gdje pada na steđdu koliko može na maruša, znači, koliko može proći ovca i naći udalje su otprilike neki 15-20 centij ili više malo da se stavi perda sutra manji dio učenjaka eh učenjaka je na stavu da je važi pre sutra e, pogotovo taj stav, e, sa Žestinom je stinom a ja za ovo Šejh Albani učenjaka eh Helene Isa da se vratimo na pitanje Na račun hadisa našto hadis koju ukazuju na to da je da je propisan staviti per, per ispred sebe bilo muško žensko koji klanjaju. Eh po put hadis al-mutafik ali Buhari Muslim e, u kojem je u, kojim se, e, u kojim je došla zabrana da se priđe ispred onog u kojem je došla zabrana da se prolazi ispred onog koji klanja. E, Ovde treba da svatem vrlo bitno vrlo bitno stvar a to je kad, se, kad je ono što je to hadis je došla zabrana grijeha, onom ko pređi ispred tanjača, misli se na ono znači, gdje on stoji kada klanja do onog mjesta gdje stoji perda. Ako u tom mjestu pređi, znači, na onom mjestu gdje pada na sežnu, i poslije toga 20 cm, ako u, to, znači, u, u tom prostoru neko njega, smatra se da je, da je prošao kroz zabranje, gdje je, gdje je zabranio prolazi ispred tanjača. A ako pređi tamo iza perde, pa makar ne bila perda, sutra,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 E, a što se tiče prolaska e, imamo, da e, ne navodim hadis, u kojem navodi, e, u kojem je došla zaobrana prolazka, e, u pitanju došla, znači, kada, se, e, kada je, dali li na namaz, jel, kako reće, e, da li namaz pokvaren, on me kupanje, ispred njega pruđe osoba. Znači, ovdje je zabranjeno prolaz, kada je došlo jednom podvučem, je između znači, osobe gdje stoji, i između mjeste gdje treba biti prijeda. A ona je odna jel, nakon mjesta gdje se pravda na seži 30 cm od priluke. Znači, ako između tog mjesta prijeđe, to je onaj zabraveni bio gdje se prolazi između osobe koja tlanja, ispred osobe koja tlanja. E, došlo je u hadisu, e, ko, kojeg bilježi muslim, da je poslanik sam stvarno rekao, japta u salata ređuli, Iza lami konbejne, mislomu ahireti rahli kaže prekida jakta znači prekinuti prekida namaz čovjeka ako ne bude ispred njega mislomu ahireti rahli poput uh, uh, zadnjih djela sedla znači to je vesine po 20 centi znači ako ne bude ispred njega pierda prekida mu namaz kaže el nar'etu vel himaru vel kel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 Ovaj hadis kada je čula Iša radijalahu anha u hadisi, e, znači, pre, pre, prenosi Buharja sunsahiju, da Iša radijalahu anka ovaj hadis, ona je zanegiral. Kaže, šebehtu muna bil kilav. Kaže, vi ste zašto nas uporijedili, naš žena sa psima, kaže. Bože, saču, izanegiral ovaj hadis. O to što ona je zanegiral, to je jedna stvar, a ispravno da ovaj hadis vjerodosean, da je prenešan u, u vjerodosevnih zbirkama hadisa. Po ovom hadisu, znači, e, bukvalno znači, znači namaz prekidaj ove ovaj tri stvari. Prolazak, znači, ove, ove tri osobe kada pruži ispod čovjeka kolikanja, znači kada pređi ispred njega i između njega i pierdej. Znači, žena, magarac i pas. E, e, međutim, činjaci razlijedali ako to tvačenja u e, e, Tako da je džumu Hručenjakan tome da se ne misli japsa, sada prekida na, da prekida namaz, da kvari namaz. Nego se misli da umanji njegovu vrijednost. Da umanji njegovu vrijednost. Svijedno znači da li ta osoba spriječila nopređe ili ne spriječila. Dok ti učenjaka smatra da preki da nama spreki, da ga znači, kvari nama Ispravno ovo znači je među umoru učenjaka da ne, nije nego da, da umanji njegovu vrijednost. Zašto? Zato što imamo druge dokaze koje kazuju na to. A to je da Adis Jerodosan da je Blahid nabaz prešao sa, sa magarcem ispred safa ljudi koji su klanjali. Ispred safa ljudi koji su klanja prešao ispred njih sa magarcom. Hadis, vjero dostan. Poslanic nam nije rekao da ponove namaz, da su ponavlji namaz. Oni, e, drugo, vjero e, dostan kada smo u Buhari, muslimo da da je iša, ona spomenuti, da je, je poslanik, da je klanjao, a ona je bila ležala ispred njega. Pa kada bi htio da padne na sežu, nju bi dirno, pa bi se ona sklonila, on bi pao na sežu. Na tome, znači, ona bila je bila tu ispred njega. Hele, nevi samo značenje da znači, hadisa jafta u sada prekida namaz ne znači da ga kvari. Prekidanje našu znači, njegovu njegovu potpunosti i tako dalje. I to ispravla inshallah ispravno mišljenje. Naći da da ništa što god da prođe iz čovjeka ne kvarimo namaz. Ne kvar namaz, ma poka da ima ga mora ponoviti. Nego mu manji njegovu vrijednost jer čovjeka odvodi uz punijega i tako pa, dalje. Pa makar je ove tri stvari. Naći hadisove znači, stvari da najviše što, što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 Pa zato kako reklo aže znači isto da ako nauči arapski jezik na očatak da je griješan. Pa da tako nešto treba dokaz. Da tako nešto treba dokaz, znači da bi neko bio nečemu griješan da tako nešto treba dokaz, nema dokaza niti ne hran što koji znači kućuje na to da ona kogod ne nauči arapski jezik da on ima grije nosi grih da je griješa zbog toga. Dalje, e, znači ni vađim nego normalno da da to pohvalno i da najbolje može razumiti jer je tako nauči jezik i tako dalje. Četvrto pitanje, da li je zabranjeno da nose džins hlače? farmer koji je ja. uh, U početku kada muslimana to nije bilo nekih šinjacica izdal petko je uh, pošto je to uh, normalno da se ta, da ste vrsta pantvola se nosila na zapadu, da to bilo ponašanje kafira i da opet da je to haram. Inače inače pitanje o ponašanje se vrati na tako nešto. Mm. Među muslimancima se zavladalo nošenje, no, no, nošenje hlača, nošenje glača. Američka kod muslimana je uh, Nije po da neko da iznosi tu petu, da je haram nositi muškarcu e, džins plače, odnosno e, normalno ovdje se vraća na to ako su plače dovoljno široke. Naš nije mislite sunce bilo koje plače ako su dovoljno široke da nas likavaju, da nas glavo je stidno mjesto, da nisu baš znači, previše uske, znači ako su previše uske onda je to mekru da se nosi takvi plače. Osim ako cilj, ako čovjek ima namjeru sa te, nošenjem te nošenjem ti odjeće da oponaša krajeve Sato Namio i naći se to deci normala onda ulazi u onaj hadisel u kojem je došo Buhari jel, da zabranio odnosno nije Buhari je Abu Daudu je da je da da fermen te shabbik alter minhu ponaša jedne neke ljude odnosno neki narod oni od njih čime se zabranio ponašanje nekih ljudi jel. odnosno ponaša kiafir ja onom ćemo onom što je svojstveno za njih narod to, to je poznati kaidel ponašanje se svodi na ono što je svojstveno za kjafir, pa priđi kod muslimana. Heller Nesu, glavnom uh, odgovor kratak je da nije, nije zabranjen nositi muštacima uh, farbence, džins, tlače. Naravno, ili da treba dovoljno biti široke i da ne budu jeli, ispod članaka i tako dalje. Peto pitanje, kaži, kada smo u safu farzna maza, šta je ispravno da rana vrhove prstiju ili pete? Nije mi poznat takih šireći meni nije poznat je ali iskreno kaže, nisam se dovonio ni bavio ovim pitanjem e, direktan širijski tek koji presuđuje po pitanju da li pet prsti uglavnom ono što je došlo od hadisa hadis od Anas radijallahu anhu u Buhariju kojemu je došlo da kaže da kaže jedno kaže ashabi kaže ravnali tako osapama da bi kaže stavili petu uz petu odnosno kadem bez kadem spojele bi stopalo uz stopalo s tim da si toga narazumijel koji su dio ravnali, prednji dio ili zadnji dio Nači stavili bi e, znači kadem bil kadem nači stopalo uz stopalo ili e, u drugim hadismom kojim je došlo od spomenuti, je li kaže e, odstavni kaže, kaže, kaže, bil kaže kaže poravnajte vratove svoje poravnajte znači gurnjevi dio tijela i tako dalje nad nijem poznat nekih dreka šest koji potuđuje potopita, mada sam sam lično čuo od nekog, nesečam se tačno prije jel, da treba ravnati peto dok glavno ljudi na ono dio i ovaj tako dalje. Gledano meni nije poznat ili neki hadijs koji prosluđuje po tom pitanju. Dalje sljedeće pitanje, šesto, e, kaže, kasnim na namaz, e, Safi e, jeste popunjeni, nema mjesa za mene da uđem u Saf, kako ću postupiti, hoću nekom bratu signalizirati potapšući po ramenima ili ga lagano povuči koliko da me, da me osjeti da, da, da sam sam i da se povuče iz safa da ne bi bio samo u safu ili ću sam klanjati u safu. Naravno, ovo pitanje klanjan je klanjanje da čovjek sam klanja i za safa. Ono se vraća na, na poznat nekog hadisa po tom pitanju. Hadis je radostovan koji bilježe, imam Ahmede Buda u televiziji i ostali, u kojem je došlo je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 nema namaza, ono klanja sam iza safa. Ee, posle drugih hadisa u kojem u kojem se navodi da je Poslanik da, da naš znači, ovaj isto vjerodosan hadis, a ima i drugi hadis u kojem je došlo da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom čovjeku kada je klanjao sam kaže, e, zašto nisi povukao nekog sasom čovjeka, znači ispred nje sam pokušao da klanja sam. Međutim svi rivajati koji su došli u ovom pitanju da treba nekog povući ko prije da ga pući sa da klanja s tobom da ne bi klanio sam iza Safa, su slabi, jako slabi i ne mogu se uzeti kao domokadze. A ova dva hadisa koje su došle da je rekao čovjek da ponovi namaz je klanio sam iza Safa i ovo gdje kaže La, salata, lim, peder, lim, ter, de, hata, saf, nema namaza, ono ko klanja sam iza Safa. E, oko tomačenjeve hadisa učenjaci imaju podijeljene mišljenja oko razumijevanja ove hadisa. E, Džumhor učenjaka je na tome, jel da čovjeku e, nije dozvoljeno samo da klanja iza sata samom, znači kada vidi da je popunjeno i da klanja sam, da mi nije dozvoljeno, ako klanja ispravo namaz, dok dio učenjaka, mali dio učenjaka smatra, ako bi klanjao tako sam, da mu je ne, ne ispravo namaz. Ima je treće mišljenje koji kažu, jel, ako dođe i nađe popunjen prvi prednji saf i ne može nigdje onda stani, Naci U Osmanek znači svi svi nisu uh, slab pita se neko povuče nazad i ispravno da ne treba niko polačno nazad mada imajte i, i to mišljenje uh, znači ako dođe čovjek uh, treće mišljenje dođe čovjek i vidi popunjen čitav saf ispred njega nema nigdje može nigdje stani on treba doći znači ako je popunjen ispred njega saf dođe i klanja se i nema grija nikakvog ispravno namaz a ako dođe ima mjesta naprijed da stani upredi vil safa a klanja iza safa da je namaz onda ne ispravan U svakom slučaju, znači ima jedno, drugo i treće mišljenje. Allah za najbliže, najbliže je ovo, ovo baš treće mišljenje, da čovjek ako, a, ako dođe i nađe mjesto, da može stati u pre, prednim sapu prije njega, da je obavezan da stavni u taj prednji sap. A ako nađe popunjen, da mu je dozvoda klanja sam iza sapa. Da on sam klanja, makar nikad drugi ne došao. A ako toga da mu ne isprava namaz, to je zaista teška već da ne isprava namaz samo znači nisi la salatun freda znači znači nema namaza znači ne može znači nema namaza znači neispravan namaz nego može znači nema potpunog namaza znači krnja mu je namaz i tako dalje helem ne ise ali u svakom slučaju bolje je da ako može stat naprijed da stane ako nema mjesta nema smita da panja sam ako nema mjesta da panja prednisam e, dalje sljedeće pitanje nađo se da da dovoljno brzo napičam da se razumije e, sljedeće pitanje e, kaže da li da li u Bosni postoji močtehidi ili ranije je bilo bosanaca močtehida što se tiče a, ranije prije a, ovog našeg vremena a, da bi se Mogli otvrdi za neko da je bilo u Štehni i nije bilo u ja lično sa svoj stranom mogu reći, da to treba naprvo istraživanje, treba izdražiti, ispitati koji su učenjaci bili, koliko su imali znanja i tako dalje, šta su rekli drugi za njih učenjaci, šta su doćeli za njihovo znanje, da dakle, se moglo o tome da, dati neka ocjena. A što se sviđa današnje, jel, da danas u Bosni postojimo u Štehni, meni lično, jel, ne znam, nije poznato da ima neki... E, neki učen čovjek bosanos koji je toliko istakao, istakao se u širjanskih znanostima da se može reći da je mu štehida dostikao stepen ičtihada a zato s druge strane mogu mogu reći da ima dosta učenih daja kako šte, tako da ima učenih, ne, možda, ne baš dosta, ali ima učeni daja koji su dostigli stepen e, ipiba, da su mu tebje, odnosno da su sposobni da imaju dovoljno znanja da mogu svako predstavove učenjaka mišljenja učenaka njihove dokaze na pratu analizu i istraživanje i na osnovu snage dokaza da uči dostava koji je stav najbliže ispravnom da takvi ideja da takvih, da, takvih učenika kod nas ima u bosniji inshallah dalje sljedeće pitanje da li se može li se može namaz skratiti da li je to namaz musafir ako se svaki dan putuje na posao u dalje 7 do 10 km ispravljeno da čovjek na takvu danas ne može biti u Safir i im podano da ima jedno mišljenje koji smatra tako čovjekom Safir to i Hadijs najjači po tome je prenešenje da je poslanik sa stranaka da je u Hadijskoj objeleži muslim da bi, da bi kratio namaz kada bi izašao jel, a, a, tri fersaha odnosno od prilike neki 19 km i tako dalje uglavnom... A, tri su mezeva na tome da kada čovjek postoje mu Safir, kada je uh, kada prije 80 km udaljenosti, tri su mezeva na tome, uh, dok uh, kod, kod Hanefija treba proći jel, oko 150 km da postoje mu Safir, tri dana i tri noći, jel? Hele, me se ispravno mišljenje da je čovjek u Safir, onda kada, jel, kada se u običaju smatra da je da je putnik u Safir. Međutim, za ovo 70 km nema, ne moguće reći da, da je čovjek na tako udaljenost da je mu Safir, jel? Znači, za, za takvu osobu se ne možeš da musafir nije ispravno da, da, išta, da koristi kako je loši se musafir luka na toj udaljenost. Dalje, sljedeće deveto pitanje, kada želimo da obavimo, kada želimo da obavimo namaz, moramo li prije uzimanja abdesta imati nijet, da uzimamo adres da nam bude ispravo namaz ili je dovoljno da kod abdesta nijetimo postizanje, čistoće za namaz, učenje Kur'ana iz Mushafa, postupanje, poričenje, da se najte Na, e, i tako dalje namaju hadist. E, što se tiče ovog, jel, poslije e, da su uče, određeni učenjanci u mezirima govorili, jel, da šovjek kada sa abdestom poče da abdesti e, ako nijeti sa tamo abdestom da uči Kur'an, da mu taj abdest ne važi za klanjanj na Ako nije će da, da, da radi određen neki drugi ibadet, da mu ne važi da nešto drugo i tako da je glavno sve za takve za za takve detalje e, ne postoji neki e, konkretan e, dokaz uglavnom ispravno je da čovjek koji hoće da se e, naravno da boji je šart jel valjanost je avdesta da ima nijet uzimanja avdesta a sami uzimanje avdesta je čovjek podavno se može raditi sve ono što se radi pod avdesto tako da nema potrebe da da da pojedinačno određene stvari a čaka kako je hoće da uči Kur'an hoće uđe tabest I s e, tim uzme abdest, taj abdest, kada ga uzme, važi za sve ostale i badnete koji se rade sa abdestom. E, a za preciziranje toga je, nema dokaza, iako su određeni učenjaci o tome govorili. Ispravno je znači da čovjek treba imati njet, e, znači bilo kakav njet, opći njet da uzme dritno, da ima njet da uzima abdest. A da onda nakon što uzme abdest, važi, važi za sve ostale i badnete koji, koji želi raditi po tim abdestom. E, e, da je to pitanje, da li mi je da li je meni dozvoljeno da upita više daja isto pitanja tek kada čujem sva mišljenja odaberim najspravnije, ne onih kojim, kojim je najlakši i koje govara mojih strastima jer je zabilježeno selefa da su govore da ukoliko želimo spodnati greško svog moalima šeha odijemo do drugog šeha da poslušamo i njegov govor da se la nagrade ne znam što je zabilježeno selefa da tako rekli Da, gdje je to zabiliženo, ko je to rekao. Ja? Pogotovo se lepo pripisao da to ču sva se lepo rekao. Tako, ja, tako nešto volim da čujem gdje je to ko rekao. E, uglavnom, da običan, e, znači ovo se vraća na pitanje, jel, e, na pitanje e, koga treba e, musliman, običan musliman da slijedi, kada podržen pita zna da se ljudi različuju, različuju sve tako dalje. Ispravno je ovdje, a Da, da ne treba tako raditi kao što je navedeno da neko od nas odvaza i pita više daje pita tri četiri daje pa onda odabiri što on da je spravni što su rekao takav način nisi spravni, zato što a, ta, a, taj brat i tako pita on, a, čime on može za sebe garantiti da on sposoban da presudili ko je on njihoj pravo ko je njihoj e, spravni i pitanju rekao ako on Ako on zna koju pravu, znači on, on, on onda i ne mora ni pitati, jer onda može sam da se vrati, sam da iščita i tako dalje. Znači, za ovako nešto, ovo ispravno za oni učeni koji su mu tebije Znači, oni koji e, se vrati na stavove učenjaka, vidi njihove dokaze i odaberu do, do, stav, onaj stav koji ima najjači dokaze, njega da slijedi. Ako zato sposobne, za tako nešto treba učiti. Treba, e, treba učiti, treba znati se vrat na... na, na, na na knjige, gdje da nađe određeno mesel za pitan, tako dalje. Znači, za običnog vrata muslimana je najispravniji mišljenje. Znači, otpriski ima četiri mišljenja toga koga treba, pitati, koga treba slijediti kada, kada znam u odručnih da ima, da se rađi, da ima više mišljenja, tako dalje. Znači, treba, slijedi, treba pitati onog za koga smatra ta osoba da je ko njega najučenija, najpouzdanija osoba, po pitanju znanja, znači i da kada čuje od njeg odgovor postočak u tome slijedi. Što ne znači da ne smije pitat nekog drugog. Ali da ide redom, pita sad jednog, sad drugog kako dalje, takav način nije poznal niti je prenešen, niti je prenešen od od, od od prijašnjih učenjaka, niti je to nisprava način jer time jel dovodi sebe u situaciju da može slijediti ili lakše stavove, ili teže stavove, ili nako po svom hiru po strastima odabere što će. Znači najispravnije da pita onog, onog, onog uče iz zanima, najviše prvnije, ako nije u stanju njega pita bita, bilo kojeg učenog za kojeg zna da čovjek ne odgovara, znači po svojih sredstva odgovara na osnovu dokaza, na osnovu onog što zna što je učio i kada mu to odgovori da ga, da ga, slijedi, da ga posluša u tome narodno ako može da bi dokaz dobro je jest a nema smjete ako na toga čuje čuje da je neki drugi daje neki drugi učeni rekao da je drugi stav da je drugi stav takav takav na osnovu tog to dokaza pa, pa onda se učeni da je taj dokaz ispravniji i onda pređe na na taj stav utamo nema smjete al ne u prvom momentu automatski da sluša više daja pa da ona da šta se njemu sviđa Jer ako ima sposobnost da dobere na osnovu snage dokaza, onda on znači, već predlazi učenje, onda već sposoban da on sam istraži pitanje, tako dakle, da a sumnja da je da je, da je, da je, da je, da je običan u svima na tom stepenu da može da odaberi koji ispravnije miše na osnovu dokaza. E, ne znam, ima još jedno pitanje? Činime se da je došlo još jedno pitanje. E, ne ima više pitanja. Uglavnom to je to Mi, malo, nije malo, malo više smo prešli termin, uglavnom nije do mene znači, u početku bilo problema oko, oko, oko veze, ovdje nije se dobro čulo. Uglavnom da vas hvala šanu nagradi svakim dobro za vaš usrpljenje, slušanje i pomnost. E, ja molim hvala šanu da nam ovu u Kabuli i da nam primi na sudnjem dani, da bude dokazana za ne protiv nas inšala. I bi im završio svoje večerašnje obraćanje i prepustio uh, sljedećem uh, bratu da drži sljedeće predavanje. Subhanekallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa